بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كوwezo mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala tunaingia katika sura Ar-Rum sura 30 atakufulizo ada sazetu tafsiri al-Quran al-Karim anabainisha katika sura hii akisema alif lam mim walbatirum fi adnal ardi wa hum min ba'di ya sayghalibun sura hii ni muji wapo katika sura zinazodhihirisha maajabu ya Qur'ani na miujiza yake katika aya hii Mwenyezi anabainisha kwamba warumi, wa wameshindwa na wafursi. Warumi ni aalu kitabu katika mapambano ya kivita wameshindwa mara ya kwanza wakashindwa wakapata ushindi Wafursi ambao ni majahili Majusi ambao makafiri walikuwa hawakuwa na kitabu na warumi ni makafiri waliokuwa wamepata kitabu wanatokana na uyahudi. hivyo mzingwa anasimlia hapa kwamba Warumi wa Rumi wameshindwa lakini baada ya kushindwa kwao watashinda wao watashinda katika meka michache inakuja fi bi thalathina katika miaka michache inakuja kwa hivyo nasema mzingu alef amin Allahu aalam bi baradi bi thalik huwa liwa turum wameshindwa arumi na waforisi katika vita vya mapambano fi adnal ardi ndani ya sehemu ya ardileo karibu na saudi arabia wa hum min lakini na wawo baada ya kushindwa kwao sayagalibuna watashinda warumi baada ya kushindwa kwao wale na wafursi baada ya makami chache inakuja watashinda lillahi al'amru wa wake mwenyezimngu, mungu min kablu kabla ya kushindwa kwa warumi wa mimi na baada ya kushinda wa Mwenyezi Mungu wameshindwa kwa uamuzi wa Mwenyezi na watashinda kwa uamuzi wa Mwenyezi Mungu na siku hiyo watakaposhinda Warumi rumi yafrahu watafurahi waumini wa kitabu cha Qur'an watafurahia binasrillah ushindi wa Mwenyezi Mungu yansuru man yashao anavyompa Mwenyezi ushindi anamtaka wa huwa alazizur rahim na ye ee mwenyezi ni mshindi ni mbrehemu Waada Allah huo ni ahadi wa Mwenyezi Mungu kwani la yukhlifu Allah wa'dahu haiende kinyume Mwenyezi na waadi wake. Wa lakini na nasi la yaalamun lakini tu watu wengi hawajui hilo hawajui ukweli wa mambo ulivyo ya alamuna wanajua, wanajua machachi, ya yu, ya mambu, ya uhayu, wa machache dhahiran min alhayati ad Ya yakijuhuu wa. ya mambo ya uhai hodi mwengo ndo anayajua anil akhiratihim ghafilun lakini kwenye ukweli wa mambo wa akhirah hawajui kidogo na kabisa hawajui awalam kwa nini hawafikiri fi anfusihim ya nafsi zao Mahalaka Allahu kalahu samawati wa al wa ma huma, illa bilhaqi Hakumba Mwenyezi Mungu mbingu na ardhi na ndani yake isipokuwa kwa ukweli mtupu, kwa ajali mmusama na kwa kutimiza muda uliotangazwa uliopangwa wa inna kathira minan na wengi wa watu bilka'i rabbihim lakafirun mkutano wa wao wanaukanusha Awalamia ya siru, yasiru hivi hawatembei bila adhab katika dunia waanguru wakaona kaifakana gani kaana uakibatu walizina wakaona namna yalivyokuwa mabaya matokeo ya mwisho ya watu ambao waliopita kabla ya wao waliokanusha kuondoa mnyezingu kanu walikuwa hao asharida mikuwa ni wabora kuliko wao kwa nguvu kwa atharu alaza na wakacha athari katika dunia kwa wakajenga akthara mima maruha zaidi kuliko walivyomarisha wao fajaatahum rusuluhum bil bayyinat wa kawja'a wao wujum bi wajid nadir sabasi fama kana allah la hakuwa mwenye wa munyizumun muny ku kanu anfusahum yuzlimun lakini wenyewe na wazazao alizdhulum za thumma kana lathina alladhina asaa su'a kisha kama matokio ya wale watu waliofanya wa wali wa ovu mwisho hukam au kabisa kan kadhabu kusababo ya kukadhimbisha kwao bi ayati llahi ayaza mwenyezi Mungu wakaano biha yastazun na wakawa ayaza mwenyezi Mungu na sifania tashdid na kichekesho Allahu yabda'ul khalqa thumma yuhidu Mwenyezi Mungu ndiye anayeandilisha kisha akarejesha thumma ilayhi turja'un kisha nyote kwa Mwenyezi Mungu mtarejeshwa wa sa'atu yublasul mujrimun siku kito ya siku kiyama watakatata mama kafiri wala m yakulahum min shirakaihim na wala yoyote katika wangu wao kuombaa Wakanu bi shirakaihim kafirin na matokeo mwisho wa wenyewe waangu wao watawakanuka wa yauma saa ikumbuke siku kito ya siku ya kiyama yauma idhin siku hiyo watu watatawanyika watadawika wema njia yao na waovu njia yao viongozi watafute wafuasi na vyongozi. viongozi fahamalladhina amanu waamilusalihat ama wale walioamini mwenyezingu na wakafanya mazuri fa hum fi rawdatihi wao watakuwa katika bustani za pepo wanapongezwa kabisa wanapongezwa nafurahishwa wa amalladhina kafaru wa kadhabu biayatina wakadzabu biayatina walila'il akhir Ama walum kafaru munyezimgu wakanusha kanasha zetu na kanasha siku ya kukutana na munyezimgu yakukufuliwa faulaika fil adhab muhdharun haa ndio ni adhab watahudhurishu wa lahu alhamdu fi samawati wal ardi wa hashiyan wa hina tudhurun utukufu wa utukufu na ukweli wa heshima ni waka Mwenyezi Mungu utukufu wa Saba Saba tukufu na heshima fi wa fil ardhi na katika mbingu na ardhi wa ashubuhi wa hina na zihoneni wakati wa jioni napotulia na wakati wa mchana wa dhuhuri ninapochangamka jua Mwenyezi mm -hmm. Mungu yohuriju alhayya min almayyit anabitoa bil ruhay kutoka na viku wa yohuriju almayyit min alhayy ana bituawifu kutokana na pilipo hai wayuhi la arda baada ya mauti ya mwenyezi Mwenye uwezo wa kuhoisha ardhi baada ya kifucho chake wakadhalika tukurajiona na hivyo ndivyo mtakapotokana ninyi hivyo ndivyo mtakapotokana kutokana na makaburi yenu wa min ayatihi na katika dalili zake mwenyezi ankhalakukum mturabe nikuomba ninyi kutoka na mchanga thumma idha antum bashar tantashirun Kesho mko wanyinyi binadamu mnatawanika katika dunia Pe, kila pembe mko kila rangi mko wao vime tofauti wamina ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan karkada lilizaka ni kuombieni ninyi kutoka na ninyi wenyewe wake litaskunu ilaya ili mtulizane juu wake hao Wajala bainakum ma mawaddatan na baina bainayen mapenzi wa rahma na huruma inna la ayati dhalika laayatil liqawmin ndani ya hayo kuna dalili za wazi, zinathibitisha uwezo wa Mwenyezi na ukweli wake kwa watu ambao wanafikiri Wamin ayatihi, watu wa min ayatihi khalqussamaawati wal ardhi na katika dalili zake Mwenyezi za kuwepo kwake na utukufu wake na ukweli wa mambo yake an khalaqas samaawati wa ni ardhi niumbo la mbingu na ardhi katika dalili zake Mwenyezi ni niumbo la mbingu na ardhi wa aktilafu alisnatikum na tafauti ya lughazenu. Wa alwani kumna rangizenu. Inna fi thalika la ayati lila Hakika ndani hayo kuna dalili zawaza kwa watu mba wanajua. Kwa biumbe wote au lila kwa biumbe wanajua. Lila alamin kwa biumbe wote lila alimina kwa hatu wanajua. Wa min ayatihi manamukum billayli wa na katika na zake yake mwenyezi ni kule kupata kwenu usingizi wakati wa usiku na mchana wabtigau kumim fadhili na kutafuta kwenu fadhila zake mwenyezi Mungu inna fi dhalika laayat lilqawmi yasmaun hakika ndani hayo kuna dalili za wazi za kweli wa mwenyezi kwa watu wanaosikiliza mawaidha na maoni na miongozo wakazingatia wa min ayatihi yuriikumul baraka khawfan wa tamaa atakadale zaa kumenyezingu anakuonyesheni umhese umhese unapokuja unakupeni tamaa hofu unakupeni hofu kwanza ko, kien, tama ambapo, kwa mji wake halafu tamaa kwa matokeo baada yake pale ambapo inaponyesha mvua kwa hiyo nanseru ima, tamaa imaa anataremsha kutoka mbingoni maji kwa hiyo hui bibila baada ya mutia akahwisha ardhi baada ya wake kwa kame akaihwesha kwa kuota mimea miche miti, miti inna fi la ayati Hakika ndani ya hayo kuna dalili za wazi za ukweli wa mnizingu, na kilizawa, ya Mungu kwa watu wanaotumia akili zao kazingatia ukweli wa mwenyezi Mungu na katika dalili zake mwenyezingu ni kuthibiti mbingu na ardhi kwa amri yake thumma idza laakum kishata kafakuteni mwenyezi Mungu dawatan min alardhi watammoja tu atakabweta ni ya ayuhatu hala nizamun uh, naqira wal ajsadul baliya kumu ila amri allah dawatuwakum min zim enni mifu pa ilotanikka na meele ilobayuka ejisi manni murejeka katika amri ya munzim idha antum takarujun. Kwa wito huwa mmoja tu nyote mtatoka makaburini Mje katika uwanja wa mashari uwanja ambao mtahesabiwa mtachekiwa matendo yenu na mtalibwa walahu man mawati samawati wal ardi yake milkiaaka munyezungu viumbe vyote vya mbinguni na ardhini. kullu lahu tuna vyote kwa munyezungu ni fitifu wa huwa alladhi yabda al khalqa thumma yu'idu ndiye anazirisha umbo na kisha kalelejesha wa ahu ahwanu alayhi na la lejesha viumbe kwa munyezungu ni jepesi Walahu lahu mathalu al na munyezungu ndiye mwenye sifa tukufu yesemawati walardun na alardini wa huwa alazizul hakim na ay munyezingu ni mshindi mwenye hikima darabalakum mathalan min anfusikum anakum pigieni munyezingu mfano wa nyinyi nafsi zenu hal lakum mimma malakatum malakat imani kum min, min shiraka nyinyi katika wale watu ambao wao wamiliki au ngombe au mbuzi eh mnawashirika ninyi fima raza kanakum, katika kile kille ambache tumkurzukuni kati yenu kuna tajira ambaye ngombe wake ni mshirika wake kati yenu kuna bwana ambaye mtumwa wake ni mshirika mzake katika alif miliki fa antum fihi sawa mkaji mka nini mnajitambua namna kheri na mnakubali mna kwamba nyinyi na hawa watumwa wenu au nyama wenu ni sawa sawa katika mlivyo miliki takhafuna hum ka khifati kum Naogopa kama mnavyoogopa nafsi zenu. Kama hamna, jibu ni kwamba hamna. Hakuna mtu ambaye anamshirika ngombe wake. Hakuna mtu ambaye anamshirika e, mtumwa wake. Kazi kama hivyo kadhalika nafasilu aya Kwa mfano huo tunazipambanywa aya Kuthibitisha kwamba Mwenyezi Mungu hana mshirika katika mbingu na ardhi. Mwenyezi hanamshirika hana mshirika katika nyombe wake wote. Mwenyezi Mungu hana mshirika katika ibada anazoadudiwa le kaumiy yaqilun kaatu ni wa niyakilu wajho hilo balittaba alladhina zalamu lakinna yanfuutu watu ambao wa nafsi zao wanafuata awahum mapenzi ya nafsi bighairi ilmin bila nakuna hujuzo wote faman yahadi man adalla wa wama lahum min nasirin nani atake atakemuongoa mtu ambaye alikisha achiopotevu yake mwenyezi Mungu nakuwa hiyo hakika hao hawana wako nsuru fa aqim wajhaka lid-dini hanifa basi ewe Muhammad, ewe muislamu, upel na uelekeze uso wako kwenye dini takatifu ya Mwenyezi Mungu dini yake islam fitratullahi lati fatara nasa alaiha. alayha umbo la mwenyezi dini ya islam ndio umbo la mwenyezi mungu watu wa wote hiyo ilo. hilo la tabidila li khalqi hakuna njia wala hakuna haki ya kubadilisha humbila na kwa Mwenyezi Mungu. Thalika ad-dinul qayyim islamu imara walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Ya Lakini wengi wa watu hawajui. Munibina ilayhi kuweni wenye kurejea kwa Mwenyezi Mungu wattaquhu mughobe wa, wa salata na mdumishe salatano, tano wala takunu min al wala msiwe kataka washrikeena msiwe kabisa minalathina faraku dinahum miongoni mwa wale, wale walio dini zao wa kanu wakawa vikundi vikundi Kullu hizbin bima ladaihim farihun Ikawa kila, kikundi, kila kila kikundi kile kile chumbele yake chana tufuraiya msiwe hivyo wabodiaji ngombe wakabuka kafuria ngombe waabodiaji moto wakafuria moto waabodiaji nyota wakafuria nyota msiwe hivyo wa waislam nyinyi Dinienu ni neno ni ya kumwabudu Mwenyezi Mungu yake kwani mnapombazika mnapombazwa mkaombazika kwani mnapombazwa mkaombazika kwanini? Mna, mna, mna mka kwanini? Mna mka kwanini? angalia wa idha masna sabru inapomfika mwanadamu shida da'u rabbahum munibina ilayhi binadamu hao humuomba mwenye Mungu wao kwa kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu thumma idha adhaqahum minhu rahma kisha akishondosha shida akaonjesha rehema idza farikum minhum birabbihim mishirikuni. kustukia kikundi kimoja miongoni mwao mnyezungu wao anamshirikisha anamshirikisha mnyezungu le yakfuru bima atainahum ili kufanya kufuru kwa kile tulichowapa pata matao fasawfa taalam basi endeleeni na kupamba kwenu huko hii ni tahdidi ya mnyezungu tishio huko kwa ku mnyezungu wanasema, hata denna kupembezeka kwenu mwishoni kwenu mtajua Wasawfa ta'lamu Am anzana alaihim sultana bali tumna wa wao eh tumna taramishia hoja fahuwa huwa bima kanu bihi yushirikuni. Iwe hoja hiyo inazungumzia kile wanachokishirikishi wao Am anzana alaihim sultana fahuwa huwa bima kanu bihi yushirikuni wa itha adaqana nasa na tunapomwonyesha mwanadamu rahmata ihsan farihu biha hufurahi kabisa wa itha sibuhum sayya'at inapoafika shida bima qaddamat aydih iliyo sababisha namachumi mikono yao idha hum yaknatun wanadamu hao wanakata tamaa aw yarau hawaoni anna allaha yabasutu ar-rizqa liman yasha kunba munizimgo Kuntundukia nema neema katika ardhi ya wake yake namna anavotaka wayakdiru na, na, na, na mwingine akamfumbia fumbia kwa mtihani anamkunjulia kwa kumpa mtihani ili aonekane kwamba yeye ajulikane wazi kwamba yeye ni mwenye kumwamini Mwenyezi na kumshukuru au anamkufuru na yule anayemfumbia vile vile anamfumbia fumbia ni kwa mtihani inna fi dhalika la ayatil liqawmi Hakika ndani ya hayo kuna dalili za wazi zinathibitisha uwezo wa Mwenyezi na ukweli wake kwa watu wanaoamini. Mwenyezi Mungu anawaambia wake na wafuasi wake, fa atizhal qurba haquhu wal miskin. Wape jamaa zako karibu zao, na maskini za Mwenyezi Mungu wabinasabili na wasafiri. dhalika khairul lil dhākirin yuriduna, wajha Allāh. Dhalika khairu kufanya hivyo ndio njia bora lilladhina yuriduna wajha Allahi kwa wale wanafuata radhi ra ra ra za Mwenyezi Mungu wa ulaika humu na hawa ndio wenye kufanikiwa wa ma ataitum min riba fi amwalin nas naj mnacho kwa kutakanyeni ziada ya manfa ya riba fi amwalin nas ndani ya maliza watu fala yarubu wa inda Allah Hicho hakitubarikiwa kwa Mwenyezi Mungu. Kwa na mnachokitoa kwa njia ya zaka sadaka. Turiduna waje Allah mkitaka radhi za Mwenyezi Mungu fa ulaika humudifun. Hao ndio wanaolipa maradufu moja kwa kumi. mpaka moja kwa sabini. mpaka moja kwa sabamia. mpaka moja kwa idadi isiyojulikana. Allahu alladhi khalaqakum Mwenyezi ndiye mwenye uwezo wa malipo wa namna hiyo. Mwenyezi ambaye amewaomba nyinyi mara razaqakum kisha akakupeni riski thumayumituko kisha na kufisheni mnapokushamana za muda wenu thumayuhayakum kisha atakufufueni hali mwa shirakaaikum Hebu niambieni katika hawa waongo wenu maiyafalu min dhalikum inshay yuuko anafanya mmoja wapo katika hayo subhana bu watala utakatifuni wake mnyezungu na utukufu ama yushirikoni ama kabisa na ushirikina unawashirikisha washiriki. Zahara alfasadu fasad fi al-bar Imenea fisadi katika nchi kavu na katika bahari bima ka sabata nasi kutokana na machumi wanaochima watu Fisadi hiyo wanaifanya wanadamu liudhiqahu liudhiqahum ba'd alladhi ya'milu Mwenyezi anawasalitisha kwa ajili ya kuwaonesha baadhi ya baadhi ya, ma, ya mateso yaoakuwa wameyafanya makosa ambayo wamefanya awapoje mateso kwa baadhi ya makosa wale La Allahum ya ili pengine wangeweza kurudi nyuma kwa hivyo mwenye Mungu subhanahu wa ta'ala anapotoa mtihani Wanema ni kwa ajili ya mtihani kwa wanaadamu naadamu azingatie wa reje na, na anapotoa mtihani wa adhabu kadhalika anataka kwa jua naadamu hao wenye kurejea kuzingatia na kurejea nyuma Kul siru fila arli waambie tembeeni katika dunia fahamu dhulmuone kaifa kana akibatu alladhina min qablu vipya imekuwa matokeo mabaya ya watu ambao waliopita kabla yao kana aktharuhum mushrikun mushrikina walikuwa wengi wao ni washirikina kana aktharuhum mushrikina fa aqim wajhata dini din simamisha qayyim elekeza uso wako kwenye dini imara min ya an ya yawm kabla hayajakufikia wewe siku ambayo la maradda lahu minallahi hakuna nafasi ya kurejesha siku hiyo kutoa kwa Mwenyezi Mungu yauma ya yasadda'un siku hiyo viumbe wote watasadika watanyanyasika tadhalilika man kafara fialayhi kufru alikufuru na ukafiri wake wa waman amila salihan fali na mwenye kufanya mema basi ni kwa ajili ya nafsi zao ya mahaduna wanajitengenezea kufanya wema ni kwa ajili ya nafsi zao wanajitengenezea wa ya allatheena amanu waamilu 'amilus saalihaat ile awalipe wale wale na kufanya mema mmemfadhili kutoka na fadhila zake Mwenyezi Mungu inahu la yuhibbul kaafireen kwani Mwenyezi hawapendi makafiri anowalipa mema anawalipa kufadhila kwa fadhila zake mnizingu. na anawaadhibu anawaadhibu kwa adiliifu wake wa min ayatihi na katika dalili zake Mwenyezi Mungu zinathibitisha ukweli na uwezo wake Ani yursila riyaha na viliku upeleka upepo Unavuma mubashirati Unavashiria rehema ya mbuwa Wali yudhika kum na ili kukuanjasheni baadhi ya rehema zake Walitajiri alfulku biambri na ili itembeja jahazi kwa amri yake mnjizingu katika bahari Walitabtahu minfudli na ili mtafute fudhila zake mfuwate fudhila zake Walalakum tashkurun na ili nini mshukuru mnjizingu Walakad asanna minkablika rusulan Munyezingo anomba mtume wake Muhammad SAW hakika tulituma kabla yako mijumbe mbalimbali ila kwa jamaa zao fajaum bilbayyinati wakawjia pamoja na dalili za uwazi fa ntakamna min alladhina ajramu. tukawatia adabu wale waliofanya maovu wakaana haqqana alaina nasr na ikawa ni haki kwetu kuwa nusuru wa Allahul ladhi yursilu riyaha munzingu ambaye anazipeleka pepo kuvuma kusi kaskazini talai watuthiru sahaba yakachawanya mawingu upepo huo ukaza ukachawanya mawingu fa yabsuutu fi as-samaa'in katika anga kaifa yashaa an namnata atakaa munzingu wayaj'aluhu kisafan kisha kisa kayafanya mawingu yaliyotanda fataral wada yakharuju min tilali utaona mvua inatoka inapenya penya kutokana na myanya myanya ya mawengu hayo faida asaba bihi biasha anapowafikishia Mwenyezi Mungu kwa hiyo anawataka minaibadi katika waja wake idhahum yastabshirun waja hao waliopata rehema ya Hufurahi kabisa Wainkanu min qabli an yunzal alayhi ingawa hapo kabla ya kuteremshwa hiyo kwao min la mabtali la mablisiin قبل يا كنتu mshangwa hiyo ilikuwa ni wenyekukata tamaa fa ndhuru ila athari rahmatirabbika bas hebu angalia ila athari rahmatillah athari za rahma mwenyezi mungo kaifa yuhyi al-ardu namna navo yuhya ardi baada mauti ya baada ya huka inna dhalika lamuhyi al-maut bas huyo mwenye kuihyoi ardi diye ye ye ataihoi shamaiti wa huwa ala kulli shay'in kutegea aya ya 51 ya sura wala in arsalna rihan faraawhu muswara, wakati tunapopeleka upepo mkali wakaona umepiga manjaa lavallo mim ba'dhi yakfurun watakuwa wanadamu hao baada ya hawa, hayo na kama wanakufuru Mwenyezi Mungu fa innaka la tusmi'ul mautaa lakini wewe ndiye kufikisha ujumbe uwezo wa kuaskilisha vizii kwa maiti wala tusemewe suma uwezo wa kuaskilisha maiti wala kuaskilisha viziwi, duaa au wito idha wala mudbirin wakati viziwi wakisakupa mgongo hunawekuambia akusikia wama anta bihadil na wala wewe si mwongozaji wa vipofu, andala lati kwa na, wangofu, kwa na wa upotevu wao kwa na upotevu wao vipofu huwezi. Intusmeu ila mayumina bilayaatina Huna wewe wajibu wasipokuwa wasikilishe wale wanawamini kwa aya zetu kwa hum muslimuna ambao wanowaislamu Allahu aladhi khalaqakum Mwenyezi Mungu ni yeye aliwaomba nyinyi min dha'fi kutokana na unyoofu dhaifu thumma ja'al min baadi dha'fiin quwwa kisha ya baadae dha'ifu mkanangovo Thuma jala لمن بعد قوه kisha akarejesha tena baada ya nguvu zenu kuwa dhaifu wa shaibatan wazee ya khalquma yasha mwenyezi Mungu anaomba wa huwa alimul qadir nae mwenyezi ni mjuzi mwenye uwezo wa yauma taqumu saatu yaqsim siku kitawasimama makiyama wataapa makafiri malabithu ghaira sa'a kwamba hawakukaa makampuni isipokuwa saa moja kadareka kano yofakon namna hiyo ndivyo walivyokuwa wake na ukweli. kweli waqala alladhina la ilma lakini watasema wale wale pewa elimu na imani laqad labistu fi kitabillahi ila yawmil ba'th makan nyinyi katika maandiko ya Mwenyezi mpaka um, siku ya kufufuliwa fahadha yawmil na nahii basi ndio leo siku ya kufufuliwa walakin nakum kuntum la ta'lamun lakini nyinyi mlikuwa si kujua ndiko asifenya kunywa kama sasa faa ma'izilla yanfa'u alladhina zalamoo ma'athiratu siku hiyo hayatoa nufaisha madhalimu ma nidhuru yao wala hum yustatabun na wala hawatakubaliwa nidhuru za kujitetea kwao Dharabna linnasi na katika hili qur'ani mwenyezi anaelezea uwazi kwamba tumemwabainishia watu katika hili qur'ani min kulli mathalina kila mfano wa, wa, wa, wa hikima kila mpano wa hikima tumabeba tuma, ni tuma, tuma, wala enji itawam na kama utawaletea muujiza wowote katika hiyo muujiza wanodai la yaqulanna alladhina kafaroo inha in antum illa mubtilun watasema makafiri ah ni bano islam hamna ispokuwa ni wapotofu tu kadhalika yatba allahu ala kulubi ladina la ya'lamun ya kwa mfano huo ndivyo anavyobainisha Mwenyezi Mungu akapiga sili ndivyo anavyobainisha na kupiga sili juu ya nyoyo za watu ambao hawataki kujua ukweli na aya ya mwisho ikiwa ni aya ya 60 ya surati ar anasema Mwenyezi Mungu mtume wake na waamini fasbiru vumilea humilea waada allahi hakun hakika waadi wa Mwenyezi wa viumbe ni wakweli na kuwalipa hakuna shaka hata na atawalipa wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun wala yasakhifannaka wala wasijja wa na wakakufanya mapenzi mwenye kuyumba alladhina la yuqinun watu ambao hawana yaqini wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa huwa al-haqqu huwa al-aziz al-ahkam